Але султан ожив, уся сила стікалася до нього, світ лежав зачаяний на його долоні, і знов та долоня мала обернутися для Роксолани долонею долі. Цілий день провела в садах топкапи. Ті, що під гаремом дивилися на Золотий Ріг, на Стамбул, рожево сині місто й попелясті купи мечетей над ним. Баязид, Фатих, слід, а між Баязидом і Фатіхом горб сулейманіє. Найбільшою з усіх джамі, яка мовби здіймається, розкрилюється над Стамбулом, злітає в небо. І цей велетенський город, попелясто синій, горбистий, мов спина дракона, теж летить ні звідки й нікуди. І вона, сівшись на шорській спині, що круглиться куполами мечетей, їжачиться шпичаками мінаретів, то рожевих, мов дитяче личко, то незвичайно білих, мов примари, теж летить, але падає. І падає в сади гарему, між кепарисами і платанами, між залізним і юденим деревом, деревом для туги, для ридань, для розпачу. День не приніс їй нічого. Султан ожив і молився в мечеті за своє спасіння. Чи молилася й вона, тільки вітцівською молитвою, у щедри зовущою со страхом, у щедри. Султан не кликав її, може й не згадував, може забув, і всі забули. Навіть Ібрагім де дещес, пропали всі євнухи. Не пильнували, не стежили, усунулися всі враз, так ніби казали «Втікай, виривайся на волю». А де її воля? За якими мурами, просторами і безмежжем часу? Сиділа в своїх мармурових, роззолочених покоях, не спала до ранку, не склепила навіть повік, миволі прислухалася до кожного шереху, до шарудіння води у водограї, до зойків свого вистражданого серця, втомлено споглядала на розметані в чорних настінних колах золоті літери священих написів, що тріпотіли, як птахи у вікнах, і серце її в грудях тріпотіло так само в очікуванні неминучого. Чому ніхто до неї не йшов? ще з великий візир ахмед Паша пропав кисть рага, і мовчить, тяжко мовчить Сулейман. Уже довідався, що хотіла його смерти, але ж бачить Бог. Не вбивала його і не посилала вбивць, бо ж лежав мертвий. А хіба можна хотіти смерти для мертвого? В досвіта негадано прийшов зять Рустем. Шкрябався в двері, як пес, вигнаний хазяїном, Сунувся на білі килими прийомного покою султанші, похнюплений, ніж завжди, обличчя під чорним заростом було синюшне, ніби в утопленика. Що з тобою? мляво поцікавилася Роксолана. Ваша величність, я знов Великий візир. І так рано прибіг похвалитися. Ваша величність, якою ж ціною? Когось убив? «Якби то, Вона поглянула на нього уважніше. Надто добре знала цього чоловіка, до якого колись була прихильна. Тоді зненавиділа його. Згодом знову вимушена була йому покровительствувати, щоб знову збайдужити, може й назавжди. «Ага», – сказала, не приховуючи зловтіхи, «вже знаю, маєш когось убити. Може мене? Тому й прибігу до світа. Не міг діждатися ранку». Рустем упав на коліна, Тупо мукаючи, поповз до неї покилимо. Ваша величність, мамо! Роксолана гидливо відсунулася від свого зятя. Яка я тобі мати? Хочеш нагадати, що віддала тобі свою доньку, то знай же, я не віддала, міх рімах, а султан. Убивця хотів мати своїм зятем теж убивцю. Хіба не ти вбив байду? А я, коли й мала ще після того якісь сподівання на твоє очищення, то тільки тому, що маєш славянську душу. Та тепер уже знаю, чоловік може говорити тою самою мовою, що йти, а бути найбільшим негідником. Мова не важить. А душа, хіба ж побачиш її в людині. Була сліпою і тепер маю розплачуватися. То за чим прийшов? Хвалитися чи вбивати? Ваша величність, благаю вас, вислухайте свого раба. Справді раб, і всі тут раби. Може, і сам султан теж раб. Тільки вона вільна, бо не піддавалася нікому і нічому, і не піддалася, не лякалася ніяких погроз і передвіщень. Коли сонце буде скручене, і коли зорі облетять, і коли моря перельються, і коли зариту живцем спитають, за який гріх вона була вбита,